Bona tarda, senyores i senyors. Les 3 i gairebé 8 minuts de la tarda d'aquest divendres, 27 d'abril del 2012, d'entrada, per molts anys, a les Montserrats en la seva diada. Hi eh? ha ànims, especialment a tots aquells que busquen feina. Una xifra que esborrona de pànic. Un 24,4% de la població espanyola, 5.600.000 aturats, segons l'enquesta de població activa, un 22% més d'aturats a Catalunya, 800.000 persones aturades a Catalunya, més de 800.000. Tot buscant i esperant un futur millor, lògicament. Això el dia en què hi ha hagut un il·lustre que s'ha quedat sense feina, però en aquest cas voluntàriament perquè plega. Un que justament ha generat il·lusió, que ens ha donat hores de glòria, passió i evasió. També eh, molta gent que patia les conseqüències més dures d'aquesta crisi que fa tant de temps que tenim entre nosaltres. Pep Guardiola, que ha dit que prou. 4 anys, 13 títols de 18 possibles en l'hora de la Déu. Desgastat pel temps, segons confessa, buidat per dins amb necessitat de tornar-se a omplir. I al marge d'un palmarès brillant, brillantíssim, que Guardiola que ha estat capaç de generar el seu propi mètode. Tantes vegades agafat com a model de lideratge per escoles d'empresa, de, d'autoritat pels polítics, home exemplar per tota la societat, centre de totes les mirades que ha engrescat una afició i un país conscient d'on bé i, i a quin club eh, treballava el millor dels possibles per ell, lògicament que ha transmetent aquesta manera de fer de jugar net, de no anar donant cops de genoll a l'esquena i tota la rastellera de valors que es poden associar a aquest historial treballar en equip, felicitar el rival a la derrota company companyonies, esforç treball, no atrair aquest esperit i aquest trofeu a l'orgull que ha guanyat el Barça amb vell com ha apuntat el president Sandro Rossell i qui millor, doncs, que Tito Vilanova, el fins ara segon entrenador, que coneix l'equip tan com ell, o fins i tot, segons quins aspectes, encara millor, i tota aquesta manera de fer i filosofia com ningú. Doncs que tinguem sort, gràcies Pep, que és l'etiqueta del dia a Twitter, i vinga, Tito, eh, som-hi, segur que Mourinho ja no podrà dir mai més que no sap qui ets. L'oracle d'avui és un plaer tenir entre nosaltres Josep Pedrals. Com estàs, Josep? Molt bé, bona tarda. Com això, expliquem a l'audiència que no sàpiga qui ets, que lògicament també hi deu algú que no sàpiga. N'hi ha, n'hi ha. D'entrada és un poeta el poeta de Josep Pedrals, nascut a Barcelona l'any 79... És corresponsable amb Ferran Garcia dels dimecres poètics a l'original amb a Barcelona, una sala que hi ha just davant del MACBA. Fa recitals i publica llibres com Els vuit genotjosos, Escola italiana, Eclosions, El furgatori i llibres disc com Doll amb Guillemino, eh, També es veu, clarinet, compositor i lletrista del grup Els nens eutròfics. Aquest 2012 ha publicat amb la Breu Edicions el romanço d'Anna Tirant. De debò ets un dels pocs professionals de la poesia que deuen quedar pel món, si més no al nostre, on, on els que en viuen d'aquest art més que marginal es poden comptar amb els dos dits d'una única mà? Eh, sí, però... <laughs> no, sí, sí, en realitat sí, sóc professional de la poesia, però entenent la poesia com una cosa molt àmplia, perquè, yeah. clar, no, no, o sigui, no és en no poemes només que em guanyo la vida, també fent classes de recitació, de... De com s'escriu poesia, de fer. fet avui ha un taller, no? de tot tipus i tal. Vull fer un taller. Avui sí, avui comencem el seminari estable de matèries poètiques en evolució i recerca sempre... <laughs> Aquí pues ven posar aquest nom així. Se sí, comença avui aquest vespre aquesta tarda, a les 6, sí, sí, sí. Sempre, eh? La cuina del poema, primera sessió personal de la estable de matèries poètiques en evolució i recerca. Amb això et guanyes la vida també. No, amb això no, amb aquest ah. només és l'organitzu, no, no, no, no, hi ha gaire pa's tequins. No, eh. no tot va molt just avui en dia, és una mica allò. Però vas fent, vas vas tirant, Sí, sí, vas tirant, Tirant com lana, no? Sí, sí. Bueno, parcament i, i, i, i, i, i així. Són mals temps per la lírica, aquests eh, tan crus que, que vivim? Josep? No, jo crec que al contrari, que són, són temps boníssims per la lírica, per depèn de quina lírica, esclar, sí. però per la que a mi m'agrada és, és ideal, perquè a mi m'agrada el barroc i el desengany del món i aquestes coses, avui en dia és, és el pa de cada dia. el qual. I amb això s'escriu millor? ja ha qui, diu qui crea millor en situacions de, de crisi? Sí, potser sí. sí però perquè La confortabilitat, sí, sí. la vida amable, està bé... Eh... Sí, la, la gana fa escriure, la gana fa escriure. Bueno... Diem, quan les coses van bé, el temps es desgasta, el temps ho desgasta tot, uh -huh. diu Pep Guardiola. Sí, sí. Bueno, Guardiola ja ja es podia jubilar, diguéssim, ara. Amb els 4 anys. Tenia uh -huh. de, de, de sobres. Amb el que he acumulat eh, treballant eh, aquests anys. De fet, eh, escrivia l'altre dia en Rafael Vallbona, eh, en un article al Mundo l'altre dia, deia que la grandesa de Teva d'Empadrals s'amplifica gràcies a que mai no ha guanyat el premi Carles Rives, Carla Riva, perdó, ni és declamat per Guardiola dins el vestidor. Bé, si això es creu en Vallbona, doncs... Però, home, a en Guardiola li agrada la poesia. Sí, sí, però no sé si li ha arribat el, el meu llibre. Ja n'hi enviaré un. Ara que ha de, ha de, de, diu que anirà cap al seu interior, s'omplirà, doncs mira... Com ho has vist, això d'en de, Guardiola? Ara celebrem els companys de Tertulli i tornarem a la, a la matèria poètica i a l'altra més crua, a la, la prosaica d'aquest eh, dia de la, de la Montserrat. Dia de Montserrat. Com has vist aquesta deuda d'en Pep? B jo crec que era fins i tot una mica desitjable per ell mateix, no? Vull dir, per, perquè la pressió que deus, deus tenir sent l'entrenador del Barça deu ser tan carregosa que realment quatre anys seguits i a més en, tenint en Mourinho l'altre cantó, diguéssim uh -huh. deu ser realment pesat, la veritat i jo crec que ho ha fet molt bé, per tant enhorabona. Ho ha tot el que es pot sí, sí. guanyar Sí, gràcies Pep, realment sí, sí. <ríe> Comparteixes el hashtag Saludem els companys de Tartuli avui d'en Josep Pedrals, que hem incorporat gràcies a aquest Anna Tirant, el romanso d'Anna Tirant, que ara també explicarem exactament en què consisteix i què és en Lluís Bassets, director del Diari del País, què tal Lluís? Una jornada crua amb l'atur i, i ell diu que lamenta aquesta Déu d'un guardiòleg, però és esgarrifós eh, aquestes xifres que, que tenim que, que fan posar la pell de gallina, no? 5 milions, 6 mil... A veure, fa, mil fa esgarrifar la xifra, però fa esgarrifar sobretot la velocitat mm -hmm. de destrucció d'ocupació, perquè el, de fet... El... O quan fa que dèiem, arribarem als 4 milions de durats? Oh, no, no, no! No, és que si mirem, si mirem l'últim any, en els 12 últims, últims mesos, no l'últim any, els 12 últims mesos, doncs si el fragmentem i comparem la velocitat veiem que en tres mesos s'ha liquidat tanta ocupació com en els nou mesos anteriors. Uh -huh. Per tant, estem amb una progressió geomètrica. Uh, aquests tres mesos coincideixen amb, la, amb algunes mesures que ha pres el govern i que està veient els efectes que tenen absolutament uh, acceleradors de la, sobre el mercat de treball. Uh, i, I cal tenir en compte una cosa, que aquesta legislació és, és vigent ja des del uh -huh. mes i mig però encara no ha estat utilitzada a fons, a, a fons perquè encara està convalidant-se en el, en el, el, el Congrés dels Diputats i moltes empreses esperen a tenir la lletra petita i, i conèixer els detalls exactes per, per posar en pràctica els, els, els plans de, de reestructuració cosa que fa preveure que aquesta, aquesta progressió geomètrica seguirà. Uh -huh. És a dir, que en aquests moments estem ja amb xifres i amb, amb percentatge d'atur eh, semblant al que hauríem d'haver tingut a finals d'any, vol dir que probablement, potser l'estiu contribuirà una mica amb l'ocupació temporal sí. doncs a pavellar-ho una mica, però jo crec que arribarem al final d'any amb, amb un nivell d'atur realment molt, i molt seriós i molt i molt preocupant. Eh? Si' sí, preocupa, sobretot perquè dius eh, ha hagut temps com per dir... Quan mani, ho faré d'una altra manera, no? cosa que demostra que això de Manà eh, és molt difícil. Joan Botella, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Eh, Joan, per cert, que ha participat en un llibre col·lectiu que acaba de sortir, fet per un grup de professors de Ciències Polítiques, coordinat per Josep Maria Vallès, que es diu Política para Políticos, de la dictadura i a l'Ariel, arran del 15M, examina les crítiques i retrets eh, habitualment destinats a la política, un que vol ser pedagògic i de suport a la vida institucional, però molt crític, no? Uh, sí. Um, és, és un esforç d'acadèmics per sortir de la Torre d'Ibori, diguem-ne, i per parlar de <laughs> les mateixes coses que la gent, <laughs> perquè vulguis que no, diguem-ne, l'immens èxit que va tenir l'any passat, ara fa gairebé un any les mobilitzacions, allò que es deia el 15 de maig, hi hem de sí. fèiem trontollar moltes coses. No? no hi ha hagut cap moviment social a Espanya que hagi tingut tal grau de suport amb l'opinió pública com aquell. Uh -huh. Que els tres quartes parts dels espanyols estiguessin d'acord, diguem-ne, era espectacular. No? Llavors, un grup, diguem-ne, potser seria el moment de, ja que en definitiva efectiva t'adamem la mobilització pública i els ciutadans ens paguen els seus impostos al nostre sou, que féssim un esforç per respondre des de l'acadèmia preguntes que es fa a la gent és un llibre fet de capitulats molt curts uh -huh. que és un dels quals és una pregunta no? els polítics estan massa, pagats, massa pagats hi ha molta corrupció hi ha algú que mani a Espanya manen tots els mercats, etc. No? i que vol ser pedagògic els ha dit que les respostes, ens hem prohibit ser avorrits, diguem-ne, no? no hi ha bibliografia no hi ha cites um, les respostes havia de ser cada, cada contribució de 3-4 pàgines tio, no? uh -huh. si ens n'hem sortit o no, no, no. Ja, uh, ja, ja, ho ja, ja ho constatarem perquè volem lògicament també un dia abordar una mica més de temps eh, el contingut d'aquest llibre i són també Dolors Genoves què tal, com estàs? Bon dia tu que ets historiadora i periodista i ja sé que del futbol potser tampoc el tens eh, cada dia engegat a la tele quan n'hi ha, però una figura com, com la d'en Pep Guardiola a més allò de la lluita del, mitre, del mite contra la història aquí mana la història i a més a més esdevé mite a no? la seva feina bueno, jo, eh, Si m'haguessin preguntat abans que ell fes la conferència de premsa quins arguments podria donar jo que no sóc una gran fan del futbol en general però sí del Barcelona en concret eh, diria que l'argument que ha donat és l'argument és a dir, un, en qualsevol de les nostres activitats, quan porta 4, 5, 6, 10, és igual, els que et porti, arriba un moment de cansament, i que, per tant, la il·lusió també és un motor que et fa anar endavant i et fa crear coses noves, no? Com a mite? no ho sé, com a mite? Ell li han preguntat què faria després, no ho sabem. Bé, bueno, pot arribar a ser el president del Barça, diuen alguns el president d'aquest país, no ho sé. Desitgem-li en tot més sort i una economia en millors condicions. I parlant del Pedral, hi ha una cosa que m'interessaria... Enfocar, ell té un punt tímid, però quan es deixen anar i que passin aquesta tertúlia, Segur. doncs fa unes valoracions que no tenen res a amb les que fem nosaltres, però molt intel·ligents. Yeah. I aleshores ell, sobretot, a part de poeta i cantant, i moltíssimes altres coses, és un gran treballador de la llengua uh -huh. i de les paraules. I moltes de les paraules que nosaltres ja tenim en desús, com mestre Tites o furgar, li dona un contingut i una gràcia molt especial. Sí, però dius pel furgatori per exemple. Sí, no. Doncs a veure si et deixes anar, Pedrals. Sí, sí, no? de, de mica en mica. mica, ja, mica. S'han doncs d'anar escalfant, s'han d'anar no, escalfant. No, no vadis, perquè això no és l'original. Per tant, aquí ja, em ja. Fan les quatre, hem en, entrat la publicitat, hem sortit sobre Guardiola. Eh, Joan Lluís, eh, com era previsible que aquesta déu, ell sempre havia dit sóc més a prop de marxar que, que de quedar-me, però... Eh, som... Home, sí, aquests dies que s'han vist imatges d'un en Guardiola enllà de 4 anys, diguem-ne, el, el canvi físic, fins i tot, experimenta per un Guardiola és molt visible, eh? Suposo que tots ens fem grans a la mateixa velocitat, no? Però dono molt la impressió que, efectivament, aquest home ha patit molt, diguem-ne, no? Mala pata és que sigui just ara, després mm. dels resultats futbolístics adversos... Mm. Que sí, que sí, dius, si, darrere, si fa més de cara, dius... Eh, que potser, diguem-ne, com diria, estimularà una interpretació de dir, bé, com que no ha guanyat al Madrid o yeah. ha guanyat fora de Champions, sí. doncs potser ara s'ha obligat a posar el seu cap a la guillotina per protegir l'equip o per protegir o la concepció del joc. No? Mm -hmm. Això no sé. A veure, és... eh, aquí ha una, un fet objectiu que no té res a veure amb el, amb el que el Guardiola pensa sobre la seva vida i la seva, el seu ofici, i és que hi ha un, una partida, un match infinit, que no s'acaba mai eh, entre el Madrid i el Barça, i en aquest, maig, aquest és el problema que té l'afició uh -huh. en aquest maig Guardiola era una peça i una peça que es retira quan eh, Mourinho fa dos dies eh? per tant el, el, el públic el que esperava és que com que Mourinho es queda replica, es. mantenim el repte, mantenim el repte. Uh -huh. per tant ara és veritat que en aquest maig infinit doncs el Barça es queda en una posició d'aparent inferioritat de, de per suposat, rebaixada per, la, per el resultat de l'altre dia del partit del Real Madrid amb el, Barça, el Bayern. Bayern, Bayern, sí, Bayern. Rebaixada la, la, la pressió. Reba... Sí. Imaginem si el Real Madrid... Anés... No, però llavors la intervenció d'Espanya... si Tu vas Clar, a, si, a Múnich si Madrid... i veus el Real Madrid i el Barça jugant a no, Múnich no, no, davant no, no, de l'Angla no, no. no, no. no, no. Merkel. Escolta, per aquests no, no. espanyols, com es gasten si, els calés? Fora, intervenim-los! Si, si el Real Madrid hagués guanyat a penals l'altre dia el Bayern i ara n'és... A... Només això. Uh -huh. Aquesta, eh, aquest acte d'avui hagués tingut un altre mol, contingut, un altre contingut sí. molt per entendre's encara més eh, dramàtic eh? bé, aquesta és la qüestió De, pel que fa a la seva carrera jo crec que, que el, el Jordi Guardiola és un tipus intel·ligent i que administra bé la seva, -se en la bon seva carrera és un bon psicòleg i, i és un bon psicòleg i s, s, es coneix bé amb ell mateix sap, coneix bé l'ofici i a més després jo crec que fa un bon servei a, a la societat en el sentit de que un Josep Guardiola etern doncs la veritat hagués sigut una mica embefegador mm -hmm. eh? és a dir, aquesta mena d'identificació mm, eh, catalana amb, el, amb la perfecció futbolística i amb la perfecció eh, de tot eh, ètica i no sé què més doncs és una mica per tant jo crec que ell ha fet un i després et dic una cosa i deixem que et feliciti perquè has obert el, la teva intervenció parlant de la Tour. <ríe> perquè aquesta és una altra qüestió que a mi realment, avui m'ha produït una mica sí, de mal de ventre sí, adonar-me que un, eh, hi ha un diari, no el vull esmentar perquè tampoc és que, eh, sigui, ho, ho, ho estem fent tots els diaris que titula Un dia per la història mm -hmm. i efectivament és veritat que és un sí, dia per la història però ho és per la Tour, no per el, el Josep Guardiola ha decidit el que, el que té dret a decidir. No, bueno, no sé si sigui, és un que és el teu actiu, que llavors, bueno... Exacte. No, és, és el, el deixeu dos comentaris. Jo que miro una mica el futbol des de lluny, aquest cansament que ell ha argumentat, com a, com, a, com a argument com a raó fonamental per deixar el Barça en aquests moments, no, no, no es dona també en alguns jugadors? Jo que he seguit una mica els partits de res. També m'ho ha semblat, és a dir, la il·lusió també pertoca en els jugadors, mm. els que hi ha en el terreny, els que juguen, finalment. La Això, il·lusió es contagi, de contagia, no. i de fet, un, un entrenador és essencialment un gestor psicològic dels ah, altres. És essencialment el que fan. No? I el públic... Però fixa't fixa així, fixa ah, no? Ah. El, el Madrid, que ara avui està tocat psicològicament per la derrota de l'altre dia, no hi ha gent segur que guanyi tots els partits de Lliga que queden per davant. Cal, cal... Per tant, un, un Barça animat sí, sí, sí, sí. i amb Guardiola... Uh, no sé què hagués passat, sí. però ara diguem-ne, aquesta sortida del Guardiola diu, bueno, ho d'un enviat per tancar aquest capítol, uh -huh. això de la Lliga ja està fet No, no, l'única cosa que queda per, per diocidar ara és si, si som capaços de guanyar l'equip que està en gran forma El rei no hi ser, perquè cada dos dies té una operació per broma, sí. no? avui n'ha tingut una altra aquest, el Aquests Garem malucs el exacte, enviat, sí. Dius, ara, Estan preparant la successió aquests també aquest també es retirarà, I també No, tira... no ho dic amb conya, jo crec que ara ja comença a ser hora, no? L'abdicació. Sí, no? Oh, però sempre dic que no, eh? Sempre he dit que anirà parlar-ne. Vols dir que en el fons hi ha un, un guardiol abdicat, no? Sí, exacte. Oh, que ben vist. Un guardiol abdicat. No, has vist tu. Yeah, yeah. un... L'opció de, del Barça és tirar per algú de la casa. Que... Príncep que... d'astúries. La nova que... seria el príncep d'astúries. En certa manera, però també està ben fet, no? Això, suposo? O què trobeu? Saps que us hauria anat al mercat té, a buscar un gran nom? Té aspecte de provisionalitat. Exacte. Exacte, exacte. Ja. Dóna cara de què és allò. Passem el al final de la temporada, l'estiu, i l'any que ve ja veurem. No, però, però, però tot l'any vinent i serà com a mínim, no? No sé, no tinc idea. Això... Va, sí. Ja ho veurem. Uh, Sílvia Creus, uh, bona tarda. Bona tarda. Uh, què tal, com va? Doncs bé. És divendres. De... divendres sí. ja, Encara un cap de setmana. Bueno, dilluns hi serem. Eh? Dilluns serem aquí treballant. Per bé que hi ha molta gent que, no sé si hi ha els 600.000 cotxes que sempre estan a punt de sortir de Barcelona quan hi ha un pont, no, sé, no estan aparcats, però sempre quan llegeixes les dades de, de trànsit per bé que aquest pont se n'esperen menys. No? No sé si són 400.000, potser, els que han de sortir. En fi, eh, tenim el romanço d'anar tirant damunt la taula i volíem parlar un... d'entrada primer una mica de, de poesia. Eh, Sílvia? Doncs a l'ara Xavier Bosque explica que per Sant Jordi va coincidir firmant llibres amb autors de tota mena, d'autoajuda, de cuina, de novella històrica, de llibres infantils, d'assaig independentista o amb un senyor tirana vell vestit amb un pijama rosat que se'n sembla fer un tip. I els poetes es demana on eren? Segur que és més friqui algú que fa versos que la Obregón. A última hora diu vaig coincidir amb Miquel de Palolsi, sí, però una flor no fa estiu. On eren els poetes en un país on en tenim tants? Més ben dit, on eren els llibres de poesia. A les parades deia i pots buscar i remenar en gèneres de tota mena, però en canvi costa Déu i ajuda trobar un llibre de poesia i si per azar n'en supeges algun, no hi ha varietat per triar. L'argument que la poesia no venen sent algun escriptor veterà com Francesc Garriga. Ell, que fa poc va guanyar el premi Cavall Verd per Rectime com a millor llibre de poesia publicat al 2011, no entén que el dia de Sant Jordi no pugui trobar ni el seu poemari ni cap altre. Garriga, que ahir en va fer 80, té a banda d'un estol de deixebles 11 llibres publicats que pràcticament no existeixen ni a les prestatgeries de les llibreries ni als magatzems dels distribuïdors. Pipa i no entén que la cultura del país pugui bandejar la poesia. I tot i el seu esperit rebel de contradicció, segurament estaria d'acord amb Aristòtil afirmar que a la poesia hi poes és veritat que la història. Uh -huh. Per cert, eh, avui també fa 40 anys que, eh, que es va suïcidar en Gabriel Ferreter, uh -huh. que va morir Gabriel Ferreter. Doncs, eh, on era la poesia per Sant Jordi? Tu, de fet, és de, de, dels més venuts, no? Sí, ui, sí. No, avui, precisament, eh, vinc d'una trobada amb uns quants poetes i parlàvem d'això de, de les signatures de de Sant Jordi, que en Marcel Riera i en Palola havien coincidit precisament. Marcel Riera va guanyar el Premi Exacto, Carles, Carles Rivas Riva, aquest any. any. I, I en Palola ha tret un, llibre, uh -huh. tret un llibre fa poc. I comentaven que ells dos havien estat allà asseguts, però que no venia quasi bé ningú. O sigui que, sí que van acabar venent les piles que tenien allà damunt la taula, però que, que és això, que la gent tampoc no s'hi acosta. Però perquè em sembla que Sant Jordi és un dia que no és el dia de la literatura, diguéssim. És, és es més enllà del, de del, del llibre, clar. El, I el llibre, en general, és... I més del massa... suport. Sí. El, sí. el llibre del no escriptor, em sembla, generalment. No? Sí, no, molt, molt de, de que... no fins, eh? sí, sí, Jo crec que hauríem de crear una altra, una altra jornada, una, una diada especial que fos la, el dia de la literatura. Però, perdona, no? la, la poesia que que no és un espectacle de masses com el futbol, justament reclama aquesta intimitat, no? Al marge de que tu siguis rapsola i puguis recitar els teus versos, mm -hmm. el, el, el lector de, de poesia busca el refugi de la llibreria, ser ell qui, qui descobreixi uh, els llibres, no? També. Sí, sí, per això, dic, Jordi pública de... potser tampoc no és una jornada per, per, per a la poesia, diguéssim. Jo crec que n'hauríem de trobar més de, de jornades d'altre tipus, no? que potser encaixaria més el anar a vendre llibres de poesia amb un altre tipus de festa. Potser amb la Montserrat, no sé. Avui. Sí, per això. I Perquè, hi ha... com que diu al Montserrat, Yeah. Si, el, si el món s'ha equivocat és, és poesia, no? Yeah. Ara, ara ja ha començat, eh? Ah, ja ha ja s'anima la cosa. De totes maneres, el, un dia anafaflò, no? És així? Una cosa, Exacte. Així, eh? Mal. Sí. Doncs eh, Sant Jordi... Festiu. Una flora, una flora festiu. festiu. És a dir, un, un Sant Jordi, pues, bé, potser va més adreçat a la narrativa, però jo crec que aquest Sant Jordi, jo almenys, m'ha semblat, com a observadora, i llegint la premsa, que s'ha fet un esforç especial per eh, desestimar una mica el que no és el llibre de literatura, eh? uh -huh. és a dir, el llibre de cuina, també se n'ha parlat, el llibre de jardineria, etc etc. però s'ha posat més, s'ha focalitzat més amb els autors i és possible que la poesia no hi tingués una presència uh -huh. en aquest dia en concret, en els estants, en les paradetes però la poesia aquí a París o a Tombuctú eh, va adreçat a un tipus de lector molt especialitzat i la poesia no serà mai. Igual que quan, quan parlem de l'alta cultura, que diuen, oh, a veure, escolta, els 7 milions i mig no... No tothom li sí, donarà no, no. per aquí, no? Li pot bon donar per altres Lleu coses, no? La banalització de la cultura, també. Sí, home, també perquè en el món en què vivim tot és com molt utilitari. Molt sovint aquests llibres que dius, això, els llibres de cuina, les ah, coses que a vegades els utilitzes per una altra cosa, que no és per estar llegint. O sigui, un llibre no és només... També hi ha els llibres de consulta, i els llibres per a aprendre coses, aquest de política para polítics, això és pràctiquíssim, quasi bé. El no? és... més pràctit eh... del món. No? Veus? És, és... Bon, Lluís Bassets també té el seu. El llibre aquest de la, la, la revolució. Jo crec que també és útil, en cap, encara que ha dir una cosa, eh? que els el llibres com el meu i el del Joan, el dia del llibre, millor... Sí, millor, millor, exacte, no no anar. invisible. Millor no anar <laughs> perquè eh, després tens el risc la, la, de caure en la depressió sí, sí, de la melancolia de l'escriptor de sense clientela. <laughs> eh? I, Ara jo diré una cosa, jo el que tinc ganes de veure és el primer dia del llibre, que més això succeirà molt aviat, en què ens plantejarem un problema molt seriós okay. que serà com es, com es fa la dedicatòria dels llibres electrònics eh, de de amb els Quinders eh? I, i, i la meva premonició és que anirà cap, eh, de cap a caiguda la, el, la, aquest llibre que es ven tan entenar el dia del llibre mm -hmm. i en canvi la poesia que és més uh, més de difusió uh, més multimídia uh -huh. la poesia es, es pot recitar poesia en un teatre sí, en un sí, circ sí, sí, sí. o es pot retransmetre per, per telèfon per, uh -huh. uh, amb SMS o amb, uh -huh. uh, per Twitter no? doncs que la poesia en canvi uh, segueix tinguent el seu així és com el llibre en paper, jo no sé quin és el seu futur la poesia sí que crec que en té de, de futur sí, de fet, la, la poesia sempre va un pas per endavant de tot, per això, perquè és, perquè és totalment maleable, no? és, una, és una cosa que la pots ficar per aquí, per allà i una cosa que a faria gràcia comentar és el, el punt de la literatura. La literatura sempre va adreçada a, a la gent en els seus moments no pràctics. O sigui, és allò que que el, el, el Quijote en realitat comença, no comença amb el, en un lugar de la mancha, sinó en el pròleg aquell en què, en què el, Quixote, bueno, el Cervantes fa tot l'invent aquell, que comença dient desocupar lector. Uh -huh. I el desocupar lector, que avui són 5 milions... Eh, eh, 600.000. 600.000. O sigui, ara és el moment de llegir literatura. El, el, el país està abocant-se a la literatura la desmesuradament. Amb, o sigui, política per, no, per, per a a polítics... polítics poesia per aturar-se. Exactament. Des dada, Espanya molt establement una tercera part de la població que declara les enquestes d'opinió que estan llegint el Quixote. Però molt establement, és de fa 30 anys, eh? Com un 30% i ho estic llegint el Quixote. I no acaben mai. Vostè llegeu un llibre? Queda malament, digue-ho, dic que sí. Quin llibre llegeix? De quin titol me'n recordo? El Quixote. És bo, és bo bona, sí. aquesta... però molt estable, eh? com un 30% estan permanentment dient això. Que es, escolta, farà conyes, però diem, sí que és veritat que diem potser en, en Pep Guardiola no coneix els teus versos, el teu llibre, el roman sudanatí però sí que és també donat aquesta imatge polièdrica del personatge la persona d'un entrenador de futbol que no era només un mascle i vinga va i cop de petada, sinó que també en els seus moments eh, uh -huh. es dedica a la lectura, i el Barça també ha aprofitat això per Sant Jordi, per portar escriptors al camp del Barça i intentar guanyar electors entre els seguidors de futbol, no? Sí, però això també... Jo crec que hi havia un, hi ha una cosa que és molt estranya, que és la sensació que tothom té que quan es parla de qüestions de poesia hi ha d'haver una sensibilitat com molt, molt... Sí, una cosa com no, molt gina, gairebé. Gaire, no, la poesia és la matemàtica de, de la parla, en certa manera, no? Ostres. Sí, hòstia, sí. sí, sí no. però, I les matemàtiques costen. Vaja, no tenim aquesta idea. No, La poesia sembla com si fos una cosa sí. només, només per gent, allò, uh -huh. delicada, sí, sí, sensible. Sí, sí, sí. Eh, I i s'ha de tenir en compte que hi ha hagut poetes que han sigut eh, inclús eh, criminals. Sí, sí, eh, sí Com sí, el eh? És a dir, que per tant... I, i, i poetes fundacionals, en certa mesura, d'una sí, tradició sí. literària. No? Oh, sí, sí, la aquí, tradició mira... la poesia satírica. A més, que la fas tu sí. cada dia molts dies als diaris. Sí. No? No? La poesia... Ja no. Ja no. Ara ja no. Ara ja no. Jo no. l'ha l'ara, també. El poeta que es fica amb la gent, que es maleix el rei, etcètera. No? És... Sí. O sigui, la poesia ha anat al segle XX tancant-se en la lírica, en uh -huh. l'expressió, diguem de l'esperit, de les reaccions davant de la vida, etcètera, quan la posia abans era un gènere que ho abordava tot uh -huh. no? i efectivament aquesta tirada cap al delicat sí, de fet en el col·lofó ah, del llibre sí, expliquem una mica què és el romance que sí. va anar tirant bueno, no, és... això, és... <ríe> el col·lofó del llibre allò que hi posa sempre l'editor al final sempre, aquí a la breu edició ens hi posen sempre alguna cita d'algun autor que els hi, que els hi... sembla que, que encaixa amb el llibre i aquí van triar uns versos de Joan Larios de Medrano, un poeta de la, del principi de, de la Renaixença que diu, no bagueres les aigües de l'icona, o sigui, no vas anar a, a, a la font de les muses, diu, més mamares la llet de Vallfogona. O sigui, de, vas el anar rector pel, pel, pel rector, no?, aquella poesia po satírica i, i totalment... que crec que encaixa perfectament amb aquesta idea. I amb el teu estil. I amb el meu estil. I uh, això, encara que sigui de manera sintètica, per posar l'esquerra, els nostres oients, el roman sudanatirant, que hi trobaran qui i se'l compri. Doncs el romanço romanso d'Anna Tirant és, eh, primer de tot, un romanço o sigui, un, una mena de, de història explicada en versos breus, que després a vegades s'allarguen més, que és la història d'Anna Tirant, que és una noia que, que li passen tot d'aventures, uh -huh. o sigui, és un, és un viatge iniciàtic, per dir així, i al mateix temps trobaran tot l'eix de producció, o sigui, el procés creatiu del llibre, Eh, compartit entre jo i en qui importa. O sigui, en qui mm -hmm. i jo. Qui importa és un alter ego. Eh, un, sí, qui, un importa, un personatge... no? Qu qui porta? no? Qui importa, no? És això. És <ríe> es que ja m'havia semblat que feies molt malament de posar-te tu pel davant. Eh? Sí, sí, no, no. Com <ríe> el <ríe> <ríe> jo i qui porta Sí, sí. <ríe> Home, una mica més de... <ríe> Diu, íbamos, hey, Juan i jo. Diu, jo i Juan. Diu, Diràs, Juan i jo. Diu, ah, no, jo no estava. No? <ríe> <ríe> en fi, farem una pausa. Uh, Rafael Vallvon bona, que hem esmentat abans, també, en deia de tu, eh, el gran padrals, que no ets només l'únic professional de la poesia que hi ha a la literatura catalana, sinó que ets un dels comptadíssims autors que ha aconseguit superar amb intel·ligència, talent i sentit de l'humor la llosa ideològica del noucentisme, que està a punt d'aixafar del tot la poesia nostrada, si no ho ha fet ja. I ho... No ho ha fet, no ho ha fet. És la, la resposta al noucentisme. Bé, bueno, sóc hereu, també, eh, no ho De fet, hi ha un, un, una refeta d'un poema de Carné dintre el llibre. Uh -huh. Un poema de Carné vist des de fora. Carné explica com una senyora se'n va al, al camp a menjar una síndria i la meva protagonista els veu de lluny, veu les de senyores que es mengen la síndria. I en Llull, també, no? Sí, apareix en Llull. De fet, el, el, ganivet, eh, el ganivet aquest amb què tallen la síndria, en el poema d'en Carné, se'l deixen al camp i la meva protagonista l'agafa i se l'emporta. I, I després el fa servir cap al final del llibre. Molt bé, doncs tornem de seguida amb Josep Pedrals, el romanso d'Anna Tirant, amb Lluís Bassets, amb Joan Botella, amb Dolors Genovese. Això és l'oracle de Catalunya Ràdio. Tornem amb l'actualitat. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Ja arribat al Corte Inglés l'operació Vist i no Vist. Només fins al 30 d'abril, ofertes increïbles pels més ràpids. Vestits abans 275 euros, ara només 159 euros. Vist i no Vist. Camises per home abans 55 o 45 euros, ara 29 95 euros. Vist i no Vist. Operació Vist i no Vist, al Corte Inglés. Només fins al 30 d'abril. El periòdico t'ofereix el millor entreteniment per a tota la família. Ara podreu gaudir junts d'un netbook Pixton Android per l'increïble preu de 89 euros amb 99 més cartilla. Aquest cap de setmana no deixis escapar l'oportunitat d'aconseguir el teu netbook amb el periòdico. Serveis informatius de Catalunya Ràdio. Josep Guardiola, comunicat avui que deixa el club. Tornem al Camp Nou. Xavi Campos, bon dia. Bon dia, la roda de la princesa a punt de començar. De fet, ara apareixen en aquesta sala de premsa els quatre capitans del primer equip, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta... Bon dia a tothom. Us hem convocat avui aquí per anunciar-vos oficialment que Pep Guardiola no continuarà com entrenador la pròxima temporada. Pep, de tot el cor, moltíssimes gràcies. serveis informatius. L'arròs molt simple, són quatre anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat. M'he buidat i necessito omplir-me. Crec sincerament que la pròxima persona que ocupa es... que el meu lloc donarà unes coses que jo ja no puc donar. A proposta de la direcció tècnica del Zubizarreta eh, i un cop ratificat per la nostra junta directiva, us vull anunciar que el nou entrenador del Barça serà el títol i la Serveis informatius de Canegunya Ràpid. Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor de nit ens trobem al Cafè de la República amb Joan Barril. Aquest divendres 27 d'abril dies de la Verge de Montserrat entrevistarem el dissenyador Rafael Marquina guardonat amb una creu de Sant Jordi comentarem l'actualitat científica amb Ramon Folk i a la tertúlia conversarem amb Alcomatero i amb Montserrat Arbós. El Cafè de la República de dilluns a divendres de 9 del vespre a 11 de la nit amb Joan Barril. Recordes quan ens vam És clar, a l'hipercord. Tots dos ens van fixar en el 3x2 del finish renta vaixella, que el paquet sortia per 9 euros. Encara queden pastilles per parar un tren. I oli, i paper, i llet, i pa. Hipercord. 3x2 amb més de 1.000 productes. Oferta vàlida només a la península. Hipercord. Preu i per millor. Aquest missatge és per les persones que creieu que la música, el cinema, els llibres, els viatges o el teatre són més que un entreteniment. Pels que penseu que el valor de la cultura és més que el preu d'una entrada i pels que esteu convençuts que amb la cultura sempre rep més del que es paga. Aquest missatge és per a aquelles persones que feu de la cultura una font de felicitat. A tots vosaltres, benvinguts a la cultura. Benvinguts al club. Entra a benvingutsalacultura.cat 3C, el club de cultura. cau el pou profund dels sons i l'entreglen de mar Xpa degira. No el van el silenci. Aquest cos en conec els topan. I l'recera és un estím els esclats les afaçar. Això basta va estar, no me'l vendré en silenci, ni l'espai feixuc de mi mateix. No diré pas que hi ha rere cada una. Els projectes desmesurats, Bé. que em foblen i Esperança. És l'Oste Insòlit eh, aquesta col·laboració d'en Pep Guardiola amb aquesta formació Moco Dude eh, on, on es demostra també la capacitat de rapsòdica d'en de, Guardiola uh -huh. I, i, i, de, I de la reverberació havíem posat un eco molt curiós El sol, No fas servir, tu? No, mi m'agrada la veu seca I, I xuta Exacte Et seco? Sense gens d'eco. Doncs és bo tenir eco, perquè si no, no tindràs resor. Ja, ja. A la producció, si no, no en vendràs ni quatre. Jo recu eco, del verb recar. Sí, que t'ho entens. És un joc de paraules una mica complicat, no? El roman sudana tirant, d'en Josep Pedrals, avui damunt la taula. La breu edicions, recomanació Oracle. Està bé, no? amb Tertúlia, amb Dolors Genoès amb Joan Botella, amb Lluís Bassets amb Sergi Cotillas, al muntatge musical amb Judit Salà, la producció amb Sílvia Creus, els guions i la documentació Sílvia, eh, busquem una mica el, el pols a la situació política catalana i espanyola, perquè aquest matí hi ha hagut trobada el president Mas amb um, el cap de d'oposició, vaja, amb Pere Navarro. Doncs sí, el dia que l'Helice Sánchez Camacho ha viatjat a Madrid per demanar a Rajoy un gest amb Catalunya del 324 explica que el PSC ha acordat amb el govern de Convergència i Unió a seures a discutir com ha de ser el nou model de finançament català. O faran? fins al mes de juliol data en què hi hauria d'haver una base per al pacte fiscal. Segons Navarro, que diu que el seu partit no ofereix submissió, la negociació ha durat fruits tot i que no han entrat en detalls sobre els respectius models. Ha defensat el model socialista que ha assegura que és ambiciós, just i possible i preguntat sobre qui ha de tenir la clau de la caixa explicat que en el model del PSC la Generalitat ha de tenir la capacitat recaptatòria i presidir l'organisme tributari. Navarro creu que a la pràctica el resultat és similar al que demanen partits com Esquerra. El portaveu del govern, Francesc Coms, ha reivindicat planerament el nou finançament assegurant que si s'ha està dins del sistema del cafè per tothom Ja és begut oli El s'ha mostrat satisfet de la via de negociació Obert amb el PSC Però ha recordat que hi ha els 162 cons del govern Més els 24 d'Esquerra, Iniciativa Solidaritat I Joan Laporta a favor del pacte fiscal I avisa que no els canviaran pels 28 del PSC Tot i que els voldrien sumar El dia de la Mare de Montserrat L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler Ha demanat ajut a la Moraneta contra la crisi I ha reclamat també, diu Lara, el pacte fiscal Perquè és important Ha dit evitar l'empobriment de Catalunya Encara que suposi reduir la solidaritat amb l'Estat doncs eh, així anem. Eh, avui, per cert, aquest dia moltes de moltes rodes de prems, a la compareixença de Pere Navarro, després de Francesc Oms, d'en Guardiola, fins ara el Consell de Ministres eh, en directe també, eh, i eh, que en retrata una situació que d'aquesta setmana ha estat com de bloqueig, no?, amb aquesta sessió del de, de rebuig a totes les esmenes a la totalitat, el debat de pressupostos al Congrés dels Diputats. Com, com veieu ara mateix el... Aquesta situació que sembla com, per una banda, d'asfixia real de les, les fiances catalanes i d'altra de... Abans d'entrar a l'anàlisi, deixeu m'ha apuntar una qüestió que em sembla que no sorti publicada a cap lloc, però que si tens contactes amb els CAPs i amb la sanitat pública, doncs es, ho, ho posen de manifest. En aquest moment s'està donant un cas bastant extraordinari, i és que moltíssima gent està demanant cedir el seu cos a la ciència uh -huh. i eh, en aquests moments la sanitat està dient que no, que no ho poden, eh, assumir. Que no ho poden assumir, perquè entenen molt és a dir, hi ha un everbooking de, de, de cessió de cossos, de cossos i és presament fruit de també de l'atur, fruit de que la gent eh, amb una situació molt, de... molt precària vol estalviar-se els funerals. Aquesta com a mínim és l'argument que et Vols donen des, de, des dels caps quan tu visites els caps o si ha algú... Tan cru com de... això? No, no, tal qual, tal qual. No. Això m'ho ha dit Gent del cap, sí. clar. A veure, jo crec que el, el que ha passat aquesta setmana, més que cap mena de bloqueig, és que s'ha produït una exhibició de la majoria absoluta del Partit Popular. Sense embuts. Sense cap mena d'embut de, i de complexa. Això els agrada molt, sense complexes. I que això ha sorprès molt per un error, perquè el Partit Popular portava un parell de setmanes, per entendres de càstig, com a mínim icònic eh? uh -huh. després de la derrota de les Antalusas després de en Fi dels de, de, de, 100 dies eh, desllorigats de, del senyor Rajoy i aleshores quan es presenten els pressupostos s'ha fet un ús de la majoria absoluta a més a, a, a, a, segons la meva opinió absolutament imprudent i poc racional perquè clar, eh, es produeix això la mateixa setmana en, en, en, en, en què tenim una evidència eh, realment dolorisíssima del que està succeint amb sanitat, ensenyament, uh -huh. eh, a tots, tot, per totes bandes, i per tant només fan que donar males notícies i més donar-les amb una certa prepotència. No? Jo crec que l'enfrontament entre Convergència i Unió, que és el seu soci, eh, que és el seu soci a l'hora de d'aprovar els pressupostos catalans, que ha sigut el seu soci a Madrid, amb la reforma laboral, amb la, laboral, doncs, amb la, amb la llei d'estabilitat, doncs clar, el que ha passat és que això ha grinyolat d'una forma tremenda i sobretot les formes han funcionat molt malament perquè el senyor Montoro doncs, ha explicat les coses d'una mm. manera que no podia més... No que... és de guindos que, que he compregut avui... Però... No l'hem vist de guindos perquè estàvem sí, aquí parlant, estàvem aquí. probablement deu haver seguit a la mateixa argumentació. L'estil està estimulant, però el trossos hem dit jo abans, eh? A, I a i veure, el, el, el que passa és que hi ha un problema és... aquí, no? Perquè la tendència espontània com diríem, els taurins, la querència del Partit Popular és jugar fort el macho alfa, no? l'Argentina uh -huh. nacionalitza un tros de' d'IPF, ara veran uh -huh. i després què és el que passa? Doncs que no passa gran cosa, no, no, que s'han dedicat a de tirar enrere. Ara, enrere i ara anem a negociar el, el, el preu de l'expropiació no? uh -huh. bueno, i es pot fer una exhibició verbal com va fer l'altre dia el Montoro, alguns dels diputats però uh -huh. tard hora la gent diu bueno, els resultats on són? Els biocombustibles uh, d'acord, deixarem sense atenció mèdica posem per cas els immigrants o gent que perdria 26 anys que no cotitzi com contindrem aleshores l'expansió de malalties contagioses, per exemple, mm -hmm. cas, no? preguntes aquestes, no? De tal manera que, esclar, tu pots ser molt enèrgic i molt, molt tu, molt autoritari, diguem-ne, quan planteja les coses, si tens les eines de garantir que pots traduir aquesta fermesa en acció, en sí. realitat tangible, no? Si no, eh, pot passar-ho el pitjor per passar un govern, que és el ridícul, mm -hmm. eh? Eh? eh? La majoria absoluta pot fer creure que no necessita suport, però un govern en la fase que està en aquest país necessita suports, no importa quin marc parlamentari tingui i, el, el, en fi, lògicament quan tu dius que vols tirar endavant un pacte fiscal i vols veure els diferents partits de l'oposició, avui la, la trobada amb Pere Navarro Dolors, que on creus que, que baixo. Bueno, això? Què s'entén per pacte fiscal? Oh. Ah. I jo, jo sí que tinc una... Bueno, jo jo m'imagino un supòsit de pacte fiscal. Quan parlem de pacte fiscal, estem de tenir la clau de la caixa tenir capacitat normativa per posar lleis, pujar, baixar impostos, tenir capacitat financera, és a dir, no demanar el vistiplau d'un altre govern per poder finançar i per poder demanar crèdits, en aquest sentit, i finalment si estem en el marc d'Espanya, en el marc de l'Estat, doncs, bueno, fixar o taxar un cupo, en aquest sentit. Però això és el que jo entenc per pacte fiscal. Què entén el govern per pacte fiscal? Bé, doncs, eh, que ens ho expliquin. Què entén el Pere Navarro per pacte fiscal? Que ens ho expliquin. Què entén el Partit Popular de Catalunya per pacte fiscal? Que ens ho expliquin. Que cadascú de nosaltres, que cada un d'ells ens ho expliqui i que arribin a un acord en aquest sentit. Jo us he explicat el que entenc per pacte fiscal. El pas és que ja això està decidit. El pacte fiscal és una altra cosa i està decidit a Brussel·les i a Berlín. I és un altre pacte fiscal. Eh? Un altre pacte fiscal. I és, i, i és, el, i és el que funciona. És l'únic que s'està aplicant. Que I el que, el que realment ens podem equivocar molt tots és si no ens n'adonem que el, el pacte fiscal que fem aquí ha d'estar en línia amb el pacte no, no, no, no, fiscal que funcioni en el conjunt d'Europa. Perquè, si no, les coses aniran malament, aniran desnobligades. Eh? Llavors, jo, vaja, a, a mi em sembla que la, el, el que estem escenificant amb el pacte fiscal, en aquests moments, i des de, des de que es va anunciar, el fons, és una profundíssima maniobra de diversió, eh, que el que fa eh, és un, un instrument de negociació d'altres coses. La realitat és que, en aquests moments, per molt que el, que el president Mas no li agrada que li recordi l'Alicia Sánchez Camacho... Uh, la, la Generalitat està fent els seus pagaments perquè el govern uh, de Madrid li està donant el líquid que puguin fer els pagaments. Aquesta és la realitat. I això és una situació que condiciona amb un govern d'una manera brutal. Llavors, clar, s'ha de fer tota aquesta, uh, aquesta gesticulació al voltant d'una negociació sobre una cosa que no s'està negociant, perquè no s'està negociant amb ningú, i que potser començar a negociar-se el 2013, potser. Però, però jo tinc la impressió, quan, quan veig les xifres d'atur aquestes, quan veig el que està succeint amb l'estat de benestar, que, en fi, que tot això és una mica fer volar coloms mm -hmm. per no parlar de la qüestió essencial que és com tenim els serveis públics, com tenim la sanitat, com tenim l'atur, eh, si, eh, com és que no creem ni un sol lloc de treball, a l'inrevés els destruïm, i aquest per mi és el... Però tu saps que en el marc estrictament de Catalunya tenim un dèficit fiscal, això no ho negaràs, com a eh, mínim. No, per dos. un moment, després, després vosaltres em, em feu l'altra, la réplica, em feu la rèplica. No, no, no, no, no. i aquest dèficit fiscal és el que fa que hi hagi tan poca maniobra per poder aplicar a la sanitat a l'educació, etc etc. I parlant d'Europa, i parlant d'Europa i el dèficit fiscal que entén la senyora Àngela Merkel. Aviam, també sabem que la gent que vota la senyora Àngela Merkel i el, la que no la vota, un, dos és dues parts de tres, estaria a favor de tornar al marc. Això ens han recordat sí, últimament. Sí, sí, sí, sí. Per tant, anem amb compte també quan ens carreguem aquest pacte fiscal que ve d'Europa, perquè ha d'anar acompanyat. a ha d'haver-hi, en aquest sentit, pacte fiscal, és a dir, intentem reduir la despesa, però al mateix temps intentem augmentar també la productivitat. I el que està passant a Holanda, el que està passant a Holanda, oh, eleccions eh, per exemple, eh, on coincideix el Partit Socialista i l'extrema dreta, amb no... Eh, és a dir, aquest pacte fiscal que ens imposen des de Berlín no és possible, però coincideixen les dues formacions, això pot tenir contagi perquè Holanda està estretament vinculada, per exemple, a Flandes, i recordem que a Flandes el 80% de l'exportació de Bèlgica és a Flandes, i també directament relacionada amb Alemanya. Per tant, per això també un fenomen de dominó. No dic... Jo el que estic intentant dir és que el pacte fiscal que imposen des de Berlín és a dir, es pot reestructurar, reorganitzar, eh, posar-hi detall per de intentar fe... refer, refer l'economia, però en Rau, Catalunya Bans, no Bans hi ha. Burs, Proposa, no ho tenim a Catalunya. No? Rau, si el, problema, el problema que tenim eh, els europeus és que estem fent coses eh, per separat quan les hauríem de fer junts. Ah, no? mm. És a dir, el pacte fiscal autèntic que hauríem de, de, de fer... Harmonització fiscal de ser, europea. Exacte, hauria de ser harmonització fiscal europea i eh, governança econòmica de l'euro. Si el que volem, si el que demanem als catalans és que el concert econòmic basc, que està en contradicció, va en direcció contrària al que necessitem fer a Europa, també el tinguem nosaltres, doncs, en fi, es, es pot fer, es pot, es pot disgregar Europa, és una de les coses que podem fer. Oh, no. Però... No, no, és que sí. És que el concert no, no. econòmic basc, amb una Europa amb fiscalitat eh, realment unida, doncs el concert econòmic basc no té més remei que anar rebaixant les seves, eh, les seves actuals privilegis. Però és... això ho hem repetit aquí fins a la societat. Que sí. És a dir, necessitem que el... hi hagi a nivell europeu una fiscalitat tribunal... comuna. Però una fiscalitat Escolta comuna també representa unitat sí. política que comuna. Que sí. Com que a mínim cal. en el... Cada vegada que ha arribat el concert econòmic basc el tribunal de Luxemburg, han perdut. Sí, no. Han perdut perquè és que, és que no té sentit que intentem eh, anar fent eh, territoris fiscals eh, independents quan l'única cosa que ens pot salvar ja no per qüestions polítiques sinó per qüestions econòmiques és precisament la, la, la unificació eh, europea jo només volia posar un matí si em deixeu sí. eh? ja. en els últims dos anys els números de balances fiscals probablement s'han modificat molt radicalment tan radicalment que avui no és segur que siguin eh, negatives ja. perquè, eh? perquè no hi ha... per l'impacte de la crisi Clar per l'impacte de la crisi, diguem, eh? Bueno, els, els no, no grans no és, acadèmics no èxit, de l'economia, a eh? López Casas Noves no no defensaria aquesta tesi que acabs de Sí, fer tu, sí, el propi eh? Guillem, eh, això en parlat més de la. Aquí les prestacions socials, les prestacions socials, l'assegurança. En aquests moments compensa la balança de les exportacions que han baixat radicalment. Uh -huh. venem, no venem gaire a la resta d'Espanya. Eh, padrals... No, a no, però a fora sí. Perdoneu, sí, Pedrals, sí. quan en Rajoy l'altre dia deia que, que és hora de fer política en majúscules... Uh -huh. Tu que, que treballes la lletra Com treballes? Majúscules o minúscules? En Rajoy? No, tu ah, jo. jo treballo, escric amb, amb, amb majúscules Faig un tipus de lletra i amb minúscules un altre no, o sigui, faig, idea... faig en cursiva dir, el, el que és important eh, Majúscules Depend. Rajoy diu, és hora de fer política Amb majúscules, no? amb, tot, amb tots els ets i uns Bé, bueno, perquè ell fa l'absolutisme, diguéssim. La, la seva fórmula de la majoria absoluta és l'absolutisme que sempre acaba com acaba, no? Uh -huh. Amb jacubins i històries així. I guillotines! Yeah. <laughs> Uh, Sílvia creus que, que has trobat uh, la resposta dels oients avui? Doncs, els hem demanat que els sembla la tria de Tito Vilanova, a la Inés li sembla perfecta, l'èdula millor opció si la cosa va bé, no la toquis, en Tito és el cervell de l'equip, en Guardiola la veu ara ens quedem sense veure una mica fònics però la tornarem a recuperar. Ben aviat el Josep, el Moisès i la Tatianaestro, la sembla molt bé, perfecta, en Lupus Lupus em sembla tan bona decisió que m'estranya que l'hagin prestat a el seu equip i penso que possiblement fos idea de Guardiola i per set una, una vegada més la premsa tan especuladora d'aquest país que diu que tot ho sap amb anterioritat, torna a quedar mà evident ja que ningú havia atat Vilanova com a possible futur entrenador. La Judit, m'encanta que un vell cairenc ben parit passi a ser l'entrenador de l'equip de gent més compromesa i il·lusionada del país. Visca en Pep, visca en Pip, en Tito, i visca Barça. I el Joan, jo hem de donar les gràcies a Pep Guardiola a part de per tot el que s'ha dit, que és important pel prestigi que ha donat a la llengua catalana, tant al nostre país, a l'estat i a nivell internacional. Ara farà falta que la Junta Directiva també sàpiga administrar i potenciar aquesta llavor d'en Pep. En Pere, donar a Josep Pedrals i ens comparteix un fragment que passo perquè ells lleg al Twitter t'està escoltant. I, I això és d'en de, Pere, dius. Sí. No, és un fragment del llibre. No? La Sexy tina, que és una sextina, però sexy, que no. diu... Quin cap tan vell, sota d'aquesta mata de cabell ros, llampant com un cometa, tot aquest tou on el meu cap dormita, el son del teu perfum de bergamota, fregant coixí, on ja res no m'immuta. Martina vals tot allò que et reputa. Uh, és Josep Pedrals, en estat pur i llegint a eh, tu mateix. Tens una sensació estranya, quan et llegeixes tu mateix? No, no perquè ho faig ja, quan, cada dia. Hi ha gent que diu, és que quan em sento per ràdio, saps, no, no em reconec. Ah, no, no, jo... O jo, quan em fa... veig a la tele no m'agrada veure'm. Saps? Jo és un exercici que els hi faig fer la gent, que sàpiguen realment com són el, el que diuen, perquè si no tothom es pensa que, que parla d'una manera irrealment parla d'una altra. Mm. Jo, per exemple, per dintre em sento un menys veu de nas. Yeah. Ah. Ja. I en tinc molta. És... De nas? Sí, sí. Tinc molt nas i molta veu. I té bon nas, té bon detrás. Exacte. Exacte Josep. Uh, per cert, la setmana que ve uh, Barcelona acollirà aquí, en fi, un plec de, de, de delegacions del Banc Central Europeu que no sabem sé bé exactament què venen a fer, si porten la liquiditat en massa, per dir el dia 2 o 3, i el propi president del Parlament Europeu, que es passejarà per Madrid, per Barcelona, fent xerrades a torn i a dret, que, que no sé què, què anem, anem d'esperar, hem d'esperar d'Europa, ara que, a més a més, en Bart Rompuy proclama una cimera per, per mirar de buscar vies al creixement. Sí, el, el de tornada se va vinent el, una de les coses interessants que succeirà són les eleccions franceses També. la segona volta que poden tenir alguna alguna repercussió en, els, en tot aquest debat sobre què s'ha de fer eh, en l'actual crisi Home. si no s'ha de, de si no n'hem de fer una mica més d'esforços per eh, estimular la creació de llocs de treball eh, en lloc d'ocupar-nos únicament amb, de tallar i tallar i tallar la... Mm. De fet, inspirant-nos en Pedrals, perdona, si em permets, a Holanda hi ha hagut una, una situació de crisi, que la crisi força eleccions, a França ten eleccions i pot guanyar Holanda, i a Catalunya, si ens acaben intervenint, també hi haurà eleccions. O sigui que... Sí, a mi el que em sembla, i és una cosa que, que, que, que abans comentàveu, és que amb tant de debat econòmic a Europa, s'ha deixat de banda ja el, el que havien fet allò amb, el, amb la, la Constitució Europea i tota aquella història, tot això, on ha quedat? Ja no, ja no sé si... No n'hi ha de, no, de constitucionalment. Ja, sí. per, per això, allò el oh. Tractat de Lisboa, el tractat de, Lisboa, coses, el de Lisboa, tot això s'ha quedat com una mica a l'aire, i ara bueno, només parlem de, de Lisboa, mercat comú, quasi bé. No? El Tractat de Lisboa deixava clar que la Regió, el Comitè de les Regions, no pintava en res. Per tant, se'n fa difícil que des de Catalunya es pugui, en aquest cas, influir en aquesta fiscalitat europea. Deixem... Però no els estats que influeixen, ho no? Ho deixem, no, estats, ho deixem doncs. aquí, però i tornarem, lògicament. Uh, Mareixem amb la frase de Pep Guardiola, el temps ho desgasta tot, m'he abuidat i necessito omplir-la. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Pedrals sehora bona per aquest el romanço. Grasant Tirant que recomanem gràcies Dolors Jas no Joan Boella Lluís Basss tornem dilluns bon cap de setmana.. Okay. Okay. Bona tarda senyor senyors les tres i gairebé vuit minuts de la tarda d'aquest divendres 20